Ценни добродетели. Разумният и щастлив живот зависи от прости неща. Всеки човек иска да бъде щастлив, но в какво се заключава щастието, не знае. Да казваш, че трябва да бъдеш щастлив, това е все едно да казваш, че трябва да ходиш. Изкуство е да знае човекът как да ходи. Ако ходиш правилно, ще бъдеш здрав. Ако не ходиш правилно, ще си създадеш различни болезни състояния. От хода се познава дали човекът е умен, дали има повече или по-малко светлина в съзнанието си. Ходът определя още и твърдостта на човек. Изобщо, от хода се познават неговите характерни черти. Всяко действие съзнателно или несъзнателно определя характера на човека, Тялото е израз на човешката душа. Достатъчно е да изучите тялото на човека, за да познаете неговият вътрешен живот, скритите сили в него. Съвременните хора се страхуват едни от други. Ако някой има лошо мнение за вас, вие сте затворени за него. Ако ви попитат, кой човек е добър, вие ще се произнесете за неговата доброта по проявите му. За Бакалина ще кажете, че е честен, понеже продава честно. Като мери стоката си, точно тегли. При това той казва, тази стока е първокачествена, а тази е второкачествена. Както казва, така излиза. Ученият обаче чете по лицето на човека дали е честен или не. Той казва, ако бащата и майката на даден човек са били честни, и той ще бъде честен. Ако те са били умни и добри, и той ще бъде умен и добър. На лицето и на главата на човека е написан живота не само на неговите родители, но и на десетки поколения преди него. Всяко нещо крие происхода си в един далечен източник. Вие гледате електрическите лампи и казвате, че електрическата енергия е взета от водата. Истински ученият обаче знае, че тази светлина не иде направо от водата, но от още по-далечен източник – Слънцето, което е само резервуар на тази енергия. Зад Слънцето пък се крие първопричината на нещата. Следователно, след всяко извършено действие или проява, иде друго нещо. Например, след яденето, иде почивката а след почивката – работата. Какъв е смисълът на живота? Като живее, човек се стреми да придобие нещо. Ако всеки ден не придобива нещо ново, той мисли, че не живее. Чиновникът и работникът се стремят да увеличат заплатите си. Всеки иска увеличаване на хляба, да задоволи глада си, да предаде нещо – към строителният механизъм на тялото си. Както за строеже на една къща е нужно известно количество материал тухли, камъни, гради, пясък така и за човешкото тяло външно и вътрешно е нужен градивен материал. Ако няма достатъчно от този материал той се оплаква, че му липсва нещо. Всеки човек изпитва някакъв недоимък в живота си и се стреми да го набави. Недоимъкът липсата на нещо прави човекът недоволен. Той знае, че му липсва нещо, но каква е тази липса, няма ясна представа за нея. Защо? Защото едва придобие нещо и явяват се други недоимъци. Цел живот се стреми човекът да задоволи липсата си и все не може да я задоволи. Нещо му не достига. Христос казва, едно ти не достига. Какво е това едното? Ще кажете, че любов искате? Какво нещо е любовта? Яде ли се, пие ли се? Нито се яде, нито се пие. Но тя сама донасе всичко онова, което се яде и пие. Сама по себе си любовта не е щастие, но щастие носи. Тя не е силна, но прави хората силни. Тя не е светлина и топлина, обаче носи светлина и топлина. Какво всъщност е любовта? Излиза, че любовта е нищо, а всичко носи. Под думата нищо разбираме, че любовта не е ограничена към никого, не е задължена, а всичко прави. Любовта не е задължена към никого, но всички задължава. Като донесе ядене на човека, тя го заставя да яде. Като го направи разумен, тя го заставя да прояви разумно себе си. Като му даде светлина и топлина, тя изисква от него да ги прояви дето трябва. Докато му мата е при родителите си, тя е свободна от към задължение. Щом се влюби в някой момък и се ожени за него, тя е длъжна да се грижи за дума, за възлюбление и за децата си. Новороденото дете се нуждае от грижите на майка си. Той иска да яде, но не знае откъде да вземе храна и как да яде. Майката му дава от себе си доброкачествена храна и се грижи на време да я доставя. Както детето се учи от майка си, така и всеки човек, за да стане добър, умен, силен и страх, трябва да има учител, който да му покаже начинът за притопиване на тези качества. Всички хора искат да бъдат здрави, но не знаят как да постигнат желанието си. Ако им се каже, че за да бъдат здрави, трябва да дишат дълбоко, те няма да повярват и ще започнат да философстват те искат да им се каже нещо друго. Защо? Защото мислят, че дишането си върви само по себе си. Вярно е, че всеки човек диша, но неправилно. Всички болести, всички на разположение се дължат на неправилното дишане. Съвременните хора дишат само с горната част на дробовете си, а това е недостатъчно. Предишенето трябва да вземат участие умът, сърцето и волята. Ако те не вземат участие предишенето, човекът не се ползва както трябва от въздух. Той го приема и изпуща механически. Човекът трябва да диша съзнателно. Здравето на човекът зависи от количеството на въздуха, на светлината, на топлината, която той приема от външния свят. Светлината дава простор на човешката мисъл. Дишането пък дава просторът на чувствата му, а топлината внася разширяване и в чувствата и в мислите. Какво дишане е това, което не може да освободи човекът от недоволството му? Някой дише приема светлина и топлина, а е недоволен. Защо е недоволен? Защото обущата му били стари, Дрехите му изтъркани и избелели. Едно ще знаете. Няма нови и стари неща. Слънцето, което изгрява и залязва, не е нито старо, нито ново. То съществува от създаването на света. Същевременно казваме, че иде нов ден, когато слънцето ще изкрее отново и снова светлина и топлина. Значи, за едни хора слънцето е ново, а за други старо. Всяко новородено дете е нов човек. Но колко пъти това дете се е раждало и умирало? Колко пъти той е било учен, знаменит човек? В малка форма е дошло то, но в него се крие голям учен или голям философ. Често хората се оплакват от живота си. Не могат да носят страданията и търсят виновник вън от себе си. В това отношение те приличат на малките деца, които сами си причиняват страдания, но като не разбират, отдават вината на външни условия. Едно дете яло диня и като си играло с семките, пъхнало една семка в охото си и не могло да я извади. След това започнало да плаче, че охото го боли. Семката набъбнала и причинила голяма болка. Майката се чудила на какво се дължи това. Извикала една опитна баба да го прегледа. Бабата пипнала ухото отвън и забелязала една подутина. Запитало детето да не е турило нещо в охото си. Едва сега то си спомнило, че пъхнало една семка в охото си, която не могло да извади. Бабата взела една кука, внимателно е пъкнала в ухото и извадила сенката. Така постъпват и възрастните хора. Те турят една мисъл, едно чувство или една постъпка там, дето не трябва. А после се чудят защо страдат. За да не страда човекът, трябва да поставя всяко нещо на своето място. Премериш ли по-малко отколкото трябва, ще те хванат и ще изгубиш доверието на хората. Ще кажеш, че не си забелязал това или че случайно ти е направил по погрешката. Не скривай истината. Бъди буден към постъпките си и ако съзнателно правиш погрешки, признай си и започни да се изправиш. Ще кажете, че живеете добре. Радвайте се, ако наистина живеете добре. Но ако животът ви не е достатъчно чист, благодарете на условията и на съществата, през които той минава, за да се пречисти. Земният живот на човека прилича на мътна вода, която минава през земните пластове и се пречиства. Пластовете, през които минава този живот, са неговият ум, Неговото сърце и Неговата душа. Като мине през тях, животът на човека се пречиства и излиза във вид на чист извор от водата, на който се ползват всички живи същества растения, животни и хора. Колкото е по-чист извора, толкова радостта на разумните същества е по-голяма. Ако извора е нечист, те да казват, този живот не е добър. Още трябва да се пречиста. Казват за него, че мислите му не са чисти. За друг казват, че чувствата и желанията му не са чисти. Това показва, че умът, сърцето и волята на даден човек, като филтри на живота, не са изпълнили добре службата си. Както хората се хранят от плодовете на дърветата, така и много по-долностоящи и по-високостоящи от човека се хранят от неговите мисли и желания. Както плодовете на дърветата влизат като съставна част в човешкият организъм, така също мислите, чувствата и постиженията на човека влизат в съставна част на организмите на други същества. Значи, цената на човекът се определи от плодовете, които Той дава на другите същества. Затова казваме, че човекът носи и отговорност за делата си. Бог е турил всички хора на работа, като са работници в Неговото дело. Щом е дошъл на земята? Човекът е поел една служба, която трябва да изпълнява точно и добросъвестно. Той е чиновникът, когато ревизират всеки момент. Сутрин, като изгрее слънцето, той поема службата си, цял ден работи, а вечер дохожда специална комисия да го ревизира. Значи, той има ревизия всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година. И най-после, като свърши цялата работа, пак го ревизират. Последната ревизия определя положението му като добър или лош чиновник. Главата и лицето на човекът показват какъв чиновник е бил той. В своите минали съществувания пътищият му портрет ще покаже какво е работил той в сегашния си живот. Каквато работа предприеме човек трябва да изпълни добре. В това отношение той трябва да бъде като музиканта. Всеки тон да бъде чист, и ясен, никакъв фалш, никаква неясност да няма в него. Какво си иска от добрият музикант? Да взима чисти, ясни и определени тонове. Всеки тон трябва да има определена форма, големина, тежест. Същевременно, тонът трябва да има ред, количественост и живот в себе си. Ако тонът на музиканта няма тези качества, музиката му не привлича. Коя мума и кой момък прилича хората? Красивият. Не са ли красиви? Никой не ги търси. Голямата красота е опасна, но и голямата грозота е опасна. Това, което повдига човекът, е красотата. Това, което го понижава, е грозотата. Ще кажете, че, че грозният някога ще стане красив, а красивият грозен. Не е така. Грозният трябва да стане красив, красивият трябва да стане добър, добрият трябва да стане справедлив, а справедливият разумен. Това са степените, през които човекът минава развитието си. Красотата дава външните условия на живот. Ако си красив, всички хора са готови да ти услужат. Красотата е подобна на златото, което не се окислява. Който разбира свойствата на златото, може да си послужи с него като физическо злато, да подобри материалния си живот, Но може да си послужи с него и като органическо злато да подобри вътрешният си душевен живот. Много от болестите се дължат на отсъствието на органическо злато в кръвта. Слабостта и малокръвието се дължат на недостатъчно количество желязо в кръвта. Когато мисълта на човекът е неподвижна, това показва, че той има малко фосфор в кръвта си. Това са отвлечени неща, които не се виждат. Говори се за мисълта, но никой не я вижда. Казват, че някой мисли добре, но и това има причина. Само онзи мисли добре, когато обичат. Ако някой не обича даден човек, той не може да мисли добре. С си майката заставя детето си да мисли. Колкото повече го обича, толкова по-добре мисли то. Първоначално детето е било в спящо състояние, но постепенно в него се събуждала мисълта. Като се прояви умът, и сърцето се проявява и повдига. Сърцето пък дава възможност да се прояви тялото и неговата сила. Значи умът, сърцето и волята са свързани помежду си. Умът е свързан с сърцето, а сърцето с тялото, т.е. силата на човека. Разумността има отношение към майката. Тя представя проява на Божествения дух в човека, който го заставя да мисли. Когато детето отговаря на майчната любов, умът му се събужда и то започва да мисли. Събуди се умът, сърцето и душата в човека? Той започва да живее съзнателно. Това значи да се движи човекът в три посоки по дължина, широчина и височина или дълбочина. Съзнателният живот подразбира съзнателно хранене, пиене на вода, дишане и възприемане на светлината. Мнози не ядат, пият, дишат, без да дават значение на тези процеси. С това те малко използват условията. Дишането има смисъл, когато и мисълта, и чувствата, и волята вземат участие. Дишане без концентрирана мисъл нищо не е допринася. Като дишаш, бавно ще приемаш въздуха и бавно ще го изпущаш. Както влиза въздухът, така и трябва да излиза. Пет минути ще дишаш, но ще мислиш само за божествени, за възвишени неща. Няма да се смущаваш от обикновените работи. Когато е гладен и яде с любов и с разположение, човек придобива нещо ценно от яденето. Малко ще ядеш, но с любов. То допринася повече от много ядене, прието без любов. Всяко нещо, което се върши с любов, се увеличава. Всяко нещо, което не става с любов, се смалява. Бъдете доволни от малкото. Какво правят светските хора? Когато страдат от болки в краката и ръцете, те посещават различни бани, за да се лекуват, като стоят по половин час във водата. Значи те се грижат за краката и ръцете, за цялото си тяло. Трябва ли човек да чака момента, когато краката му са болни, за да се грижи за тях. Бъдете внимателни към своите удове, преди да се заболяли. Отнасяйте се добре и с ум, и със сърцето си, за да използвате условията, вложени в тях. За всеки човек е определено колко и какво трябва да постигне чрез ума и чрез сърцето си. Работете върху себе си с любов, за да се ползвате от нейните сили. Любовта е единствената сила, която дава без да взема нещо. Тя не очаква на никого. Докато работи любовта във вас, ползвайте се от нея, но пазете се да не я изгубите. Тя напуща човекът, когато той се стреми да я задържи само за себе си. Тя е вода, която не се подпушва. Подпушите ли я, е? тя ще разруши бентовете, ще видне водни и ще продължи пътя си. Радвайте се на любовта, която дава живот и светлина на всички. Благодарете, че тя посещава всички и дава на всяко живо същество според нуждите му. Светлината и топлината слизат на земята благодарение на любовта. Всички блага слизат на земята благодарение на любовта. Казано е, че Бог е любов. Следователно, благодарете на Бога за всичко, което ви дава. Тъй, щото искате да бъдете здрави да живеете добре. Работете с любовта. Нека тя бъде мярка във вашия живот. Избягвайте всякакви отношения с хора, които не служат на любовта. Не дружете с хора, които нямат нищо общо с любовта. Не правете връзка с хора на безлюбието. Какво постигна Ева от връзката си с черния депт? Не само, че нищо не придоби, но изгуби щастието и свободата за хиляди години. Който се свързва с безлюбието, влиза в областта на смърта. Който се свързва с любовта, влиза в областта на вечния живот. Да придобиеш веченния живот, това значи да придобиеш благоприятни условия за развитие на своя ум, на своето сърце и на своята душа. Затова се изисква благодарност за всичко, което ти е дадено. Ако имате нещо криво в себе си, не търсете виновника вън, но сами се изправете. Вината се крие във вашето минало, в някой, ваш дядо или прадядо, който не е живял добре. Изправете погрешката си, за да помогнете и на вашия дядо или прадядо. Мнозина се обесърчават от живота си. Казват, че са устарели, че нищо не могат да постигнат. Престанете да мислите за старост. Стар човек ли е онзи, който е на 60, 70 или повече години? Възрастта на човека се определя от времето, което той е употребил за служене на любовта. Ако някой на 70 години, но от 20 години насам се е предал служене на любовта. Всъщност той е на 20 години. Ако пък се е обърнал към Бога от 2 години насам, той е две 2, 2 годишно дете. Защо да не се чувства като дете? Защо да не е готов да възприема от възрастните и да се учи? Всеки се радва на децата. Всеки ги обича. Детето носи нещо ново, от което всеки иска да вземе част. Всеки обича добрия човек, защото може да вземе от неговите плодове. Човек не е сухо дърво, но живо, което дава плодове. Всяко дърво, което не дава плодове, отсича се и в огъня се хвърля. Работете върху себе си не само да давате плодове, но плодовете ви да бъдат доброкачествени. Който вкуси от вашите плодове да благодари и да пожелая и втори път да се откъсне. Стремете се да бъдете плодни дръвчета с добри мисли и чувства, всеки да ви търси, да желая вашите плодове. Религиозните хора очакват посещението на духа. Какво ще намери духът в тях? Той посещава само онези хора, които имат плодове. Когато Моисей изведе евреите от Египет, Той им даде закони, които да изпълняват. За да се ползват от Божиите блага, те трябваше да научат закона на жертвата. Те не бяха готови на никаква жертва и затова трябваше да започнат първо от материалната жертва. Някой стане сутрин, и мисли какво да прави. Ако няма работа, нека поливат цветята и дърветата. Нямам дървета и цветя в градината си. Ще отидеш в друга градина, на свой близък, и там ще поливаш. След това ще поиш птичките, ще им хвърляш трошици, особено през зимата, когато земята е покрита с сняг. Когато се научите да правите малки жертви, тогава ще влезете между учени хора, за да придобивате знания. И след това се искат жертви. Истински учените са хора на жертвата и на любовта. Помагайте на по-малките и слаби същества от вас, за да се ползвате и вие от техните услуги. Като чистите дърветата от гасениците, те ще ви благодарят и ще ви дават от своите плодове. Ще кажете, че това не е ваша работа. Всяко криво нещо, което човекът види, трябва да го изправи. Особено, ако това е в неговата възможност. Като ставате сутрин, пейте. Който пее, зло не мисли, казва българската поговорка. Днес всички хора искат да се подмладят, но не знаят какво да правят, как да станат млади. Любовта подмладява човек. Тя твори, съгражда живота и го обновява. Тя внася хармония навсякъде. Обръщайте внимание на малките работи. Така постъпва и любовта. Тя не предебрегва никого. Срещнеш един човек, който се прегърбил. Не го критикувай, не му се смей. Но виж, коя е причината за прегърбването му. Ако товарът му е физически, сними част от него и го облегчи. Ако товарът му е сърдечен, кажи му няколко сладки одобрителни думи, да го насърчиш. Ако товарът му е умствен, изпрати му няколко светли мисли, да го повдигнеш. Изпращайте добри мисли към близките си, за да изпращат и на вас. Добрите и възвишени същества, хора, ангели, работят в света със своите мисли и чувства и повдигат цялото човечество. Бъ... Бъдете носители на доброто и красивото в света, за да се ползвате от божествените блага. В това се заключава подмладяването и облагородяването на човека. Това е живот вечен, да познае Тебе, единна го, истинна го Бога и Христа, когато си изпратил. Беседа от учителя, държана на 5 август, 5 часа, 1942 година, София.